till Nerdly. Idag har vi en liten musavsnitt med lite mindre medlemmar i podcasten i hörnan. Det är den 30.50 i 50 idag. Det här är avsnitt nummer 30 Och vi ska få höra lite idag om lite nya Guilty XX-versionen som kom ut på Steam. The Wolfenstein Wolferstein All Blood, Det Postal 2 också. Nyheter sen kommer vi gå igenom lite game, genomgår en företagsrekonstruktion och E3 ökar PC-sidan med mer utvecklare. Veckans spel kommer att vara This War of Mine, kommer vi få höra lite om. Veckans diskussion är om spelbutikerna, är de på väg ut? Och lite extra men då, det är väl en liten seriespecial och film här. Vi kommer tala lite om The Flash, Arrow och lite om Mad Max-filmen och även era lyssnarmail. Men med oss idag så har vi ju då Fredrik och Daniel och jag själv, Max. Vi ska ta reda lite på vad vi har haft för oss här under veckan. så att Fredrik, vad, vad har du spelat under veckan? Jag tror att du har gjort klart Wolfenstein Old Blood, om jag inte läser fel i mina anteckningar. Ja, det stämmer bra det. Fyf... Alltså, du är verkligen på G. Alltså. Det här var den bästa introduktionen jag har hört. Det känns så mysigt när du tar den där introduktionen. Ja, men vi, vi är få idag. Det känns lite ja. mer så känns intimt nästan ja ja det är bra, uh, jo precis som du säger där uh, Wolfenstein The Old Blood som jag förvisso har pratat om tidigare uh, men nu har jag i alla fall kört klart det uh, fullt ut uh, och uh, visst det är inte alls lika långt som uh, The New Order uh, men uh, ändå, du kan få det ganska billigt och det är en det är ett separat spel, det vill säga att du behöver inte ha originalspelet så att säga, för att kunna spela det. Så det är en bra rekommendation i sig. Det har jag förvisso så en gång rekommenderat i tidigare avsnitt, men det är skitsamma. Det som är roligt i det här just nu är just att jag tar med an alla challenges, alltså med challenge mode som finns i, i spelet, och ska klara det snabbt som möjligt att du får i sann arkadanda liksom, poäng för varje kill. Och du ska göra det så snabbt som möjligt. Och som sagt, det är faktiskt ganska kul. Och det, det bygger på det här med att det är betydligt kortare än originalspelet. Att du får mer speltid. Fast det är klart när jag säger kortare. Jag tror jag kört igenom det på. Vad kan det vara? Det kan vara 10 åtta timmar har jag kört det på. Så det, jag tycker ändå att jag har fått ut gott och väl pengarna för det här spelet. Så att säga. Uh, utöver det jag har jag också kört Dirt Rally och uh, jag har avvaktat lite med det just för att jag kände mig lite mätt på det. Jag körde ganska mycket på det där när det väl släpptes. Men häromdagen så kom det en liten patch på 5 gig uh, Och den uh, lade till bland annat uh, en helt ny typ av uh, kör, uh, körande. Vill säga. Det var uh, Hill Climb som det kallas som man åker uppåt hela tiden. På kända banor i USA. Bland annat. Och ett antal bilar och annat som och gott. Men det är optimerat. Betydligt mer optimerat också. Så, men i och med att det är Early Access. Så det är ju bara att se fram emot sådana här uppdateringar. Och de har ju på sin hemsida liksom utsatt. När uppdateringar kommer komma och så. Så man har hela tiden något att se fram emot. Det är nästan en sak som jag tycker är kul med det här med Early Access. Att du får hela tiden igen som är Tidens gång så att säga. Men jag har ju som sagt pratat om även det spelet tidigare. Så jag tänker inte gå så fullt in på det. Utan det, det är ett bra spel och ni, ni får det för under 300 spänn i alla fall idag. Men i alla fall utöver de här spelen så är det nog inte mer än... Ja, Mortal Kombat X köpte jag förvisso också här i veckan och kört en del på ja yes, så jag har inte sett några utmaningar som har kommit fram utmaningar jag har ja. kört, jag kört tre <laughs> timmar på det. Alltså, jag, jag vet inte jag har bara hoppat in och tagit lite fighter och så uh, för jag kommer över någorlunda billigt på en sida förrän. jag tror jag kommer över för 120 spänn. och kände jag men vad fan jag har varit lite sugen och vi, det kan ju vara så att det <kör> kanske dyker upp som veckans spel framöver mm -hmm. <kör> så varför inte men det ser så jävla fläskigt ut. Det är påtagliga slag när du slår in dem i ansiktet på folk. Och det, vad är det med våld i spel som gör att man bara njuter? Är vi sjuka i huvudet eller vad, vad är det som händer i en människa när man ser? liksom Det är som Wolfenstein. När du skjuter en, en nasse och det är endast ett moln av, regn, moln av blod kvar och du tänker... Ah, det var tillfredsställande. Vad är det som gör att man känner så? Nu, nu, nu tänker jag ju alltid i djupgång nu, men Fredrik, du har ju faktiskt två barn och de kan vara lite frustrerande ibland. Och få, få lite utlopp i spel istället för att skälla på ungarna, det är kanske det bästa sättet för dig. Ja, fast jo. jag tycker bara att det är underhandlande på något sätt. <laughs> det är väl inte det egentligen, jag menar. Om man tänker tillbaka biologiskt så som vi är byggda och psykologiskt så behöver vi ju få ut någonting. Jag menar att det var ju det ligger ju inbyggt i vår DNA nästan hur det här är, liksom hur det kan vara tillfredsställande och det som har gjort oss att vi tycker att det är konstigt är ju sociala normer skulle jag vilja säga och med tanke på hur samhället ser ut idag så ser det ju ner på våld. Man gör inte våld på andra men själva och, och, och, det är ju inte bra att skada andra och om de inte förtjänar tänkte jag säga. Och även då kanske inte alltid är rätt men i ett sånt här fall i tv-spel så kan man ändå få ut våldet utan mm. att behöva lida av några konsekvenserna Och det är, det är väl själva den känslan som fortfarande finns kvar sedan urminnes tider. Ja, och just när jag satt igår tror jag var, eller dagen innan. Och eh, man kan ju springa i Wolfenstein och sen trycker man på crouch-knappen och då slider han fram. Så jag springer, slägger fram, och så skjuter jag med två stycken. Man håller två, du alltså dubbla shotkans och skjuter. Och skjuter på en assist så att han går av på mitten. Så det enda som är kvar är från typ midjan ner, benen som sitter ihop på, liksom sitter på golvet bara. Och sen ställer man sig på att titta på vad man har gjort här. Ja, det där var den snyggaste killen jag gjort på länge. Alltså. Och det är jävligt tillfredsställande. Gjorde väldigt snygg screenshot ut där i hela. Ja, jag kan inte låta bli. Det såg så roligt ut när det började. <laughs> bara... det, det kom så här, Norskas, kolla, kolla det här, kolla det här. Coolt va? <laughs> titta, ja. jag, titta, jag du med den här ja. ja. Nej, men för att återgå. Mortal Kombat X, Wolfenstein The Old Blood och Dirt Rally är de tre spel som jag egentligen har kört den här veckan. Så, so, that's with that. Där har vi den delen, ja. Och då skulle jag vilja fråga, är Danny här? Du spelar spelat lite Postal 2, jag, kanske det och lite till? Ja, det är fortsättning från förra veckan på Postal. Jag tycker det är kul fortfarande att spela spelet. Det, det är också det här lite grann, okej, okay, de muckar med mig. ak 5 <skratt> Döda gubbar. Så, eller dra fram, jag har nu hittat med en lie som jag går omkring och hugger folk på mitten eh, med just nu. Ganska tillfredsställande, jag bara... Irriterande människa. Paching! Oj, hoppsan. Hoppas ingen såg det där. Ja, det var någon som såg. Ja, men då måste jag automatiskt ta det på dem också. Inga vittnen får ju lämnas kvar. Nej, men det är kul tycker jag. Det är Ett roligt spel. Det är ju inte lika kontroversiellt idag, om man tittar på andra spel som finns. Jag menar, GTA, då snackar vi en helt annan nivå. När den här kom... Shore... Det var ju lite fyfy, fy. det är inte bra, men att de driver ju samtidigt med sig själva och Allt som är runt omkring Så det är ett, det är ett kul spel att spela jag tycker att, jag att Folk, annat folk ska spela det också Och sen kan hon själva avgöra vad det är verkligen så Usch och fy. Får vi se hur det blir nu med till exempel Hatred Som släpps här nu snart det. Om det kommer bli någon dukontroversiell om några par år kommer vara men det var inte så farligt. Men det är som Postal 2. Ja, precis Postal 2. Jag kommer ihåg det. Oj, oj, oj. Utöver det så har det mest blivit... Veckans spel. Jag spelade lite Lego Batman 3 också. bara Någon, någon timme bara, bara Bara för att sitta och liksom leka lite grann. Alltså, det är en Liten avslappning att sitta och bygga ihop saker och ting. Men mest blivit, har det blivit veckans spel. Dels för att jag fick starta om skiten för att lade in uppdatering och då tog den bort min, då blev det nog fel i skiten så att när jag försökte fortsätta min, mitt gameplay så kraschade den bara hela tiden så jag fick starta om och det var x antal timmar åt skogen. Så ja. fick man börja om på nytt. Men det, det tar vi upp lite grann senare men utöver det så har det inte blivit så mycket, det är ju som sagt jag sitter och spelar Simson på mobilen fortfarande. Jag har inte betalat en krona, fortfarande kommer aldrig göra det. Jag kan ju försöka med det. Så ute där har det inte blivit så himla mycket. Alltså det är väldigt många. Som jag inte brukar säga, det är väldigt många timmar jag spelar med att Det är väldigt mycket samma spel när jag försöker beta igenom dem. Ja, det är ju en form av spelstil också att göra. Så vissa hoppar runt i nya spel hela tiden, provar på allt. Vissa sätter sig mer djupgående och vill köra klart ett spel. Ja, men det är, det är som när jag, för ta till exempel Dragon Age. Jag är, jag är, tror jag är 110 timmar inne i spelet. Och när man sätter sig, då vet man att, ja men nu vet jag att de närmsta 5-6 timmarna är liksom borta. Precis, det finns inget annat... Jag kommer göra den och spela för att man försvinner in i det där och sen tittar man på klockan Åh, är klockan fyra på morgonen? Ja, men jag kan inte spela ett par timmar, jag räcker ju för att jag sover tre fyra timmar så det <laughs> gör ingenting. Um, så det, det, är, det är lite småfarligt men att det smällar man får ta helt enkelt. Det är kul, men farligt. <laughs> det är huvudsaken att du har roligt och tar hand Precis. om dig själv bara. Yeah, <laughs> Nej, den sista delen menar jag faktiskt <laughs> inte <laughs> Max är på lite spj spjurhumör idag tror jag Ja, lite små och lite Ja, <laughs> ja. <laughs> va, va, hade, du, hade du kört något mer där eller? Nej, det är där jag har spelat okay. Max då, vad, har du hunnit kört någon skoj? Som är värt att tapp? Ja du Fredrik Här har vi då en källa av information som bara väntas på att eh, exponeras. Vä vänta, vänta. Så länge det inte är Final Fantasy XIV eller Mortal Kombat X. Guilty Gear. Ett spel som ni kanske inte hört talas om på länge. Ah, ja, inte så De mycket. Vi Det finns ju ändå så att jag vet att jag... Vi känner ju till alla det spelet Blaze Blue. mm -hmm. Yeah. Och skaparna Av Blaise Blue, Innan Blaise Blue kom ut så gjorde de det här spelet Som heter Guilty Gear Och det kom Guilty Gear 1 Och Guilty Gear 2 Men man säger ju inte Guilty Gear 1 och 2 Utan det kommer Guilty Gear X Och sen kommer Guilty Gear XX Och sen kommer Guilty Gear Inte för att säga XXX Utan de kommer Xrd Som är i Third mm. Fast med ett X istället Så det var Guilty Gear Xrd Precis. Ja, och eh, nu på Steam kom den senaste versionen av Guilty Gear XX upp. Och tänkte att tidigare så har vi bara haft Guilty Gear XX, men nu har vi Guilty Gear XX Ascent Core plus R. Ja. Yeah. Vad det innebär det, det där? Det innebär att spelet går väldigt mycket snabbare och du har mer karaktärer. Mm. Det som är intressant, och jag läste väldigt tidigt Jag spelade bara lite tidigare idag nämligen Och det jag läste på spelet var att Det är Arxys, De som gör de här spelen själva Som har lagt ut det Jaha, de har mycket tidigare Europa och USA USA har de ju Arkus North America som har, liksom, Ger ut spelen där Men i Europa så har de inte haft någon som har Gett ut där Utan de har alltid jag tänkte säga att det på sätt och vis Men de har alltid gett över det till en annan som Som har gjort PC-releaserna På Blaise Blue och liknande För att ut på PC och eh, Mycket publishing har varit här Och det har gjort att man har inte alltid fått ut Jag menar eh, tillgång till det senaste BlazeBlue-spelet På PS3-en Var jag tvungen att skapa ett eh, Konto i London För det släpptes i Europa sa de Men inte Skandinavien till exempel De fick inte det spelet så att och det är ju digital download bara, Det förstår man ju inte varför de inte får släppa ut och så. Så det var lite bökigt där, men nu har de tagit saker i egna hand och släppt dem ut Guilty Gear XX Ascent Core Plus R på Steam. Och med, jag tänkte, det är illa hur dåliga de här releaserna har varit när jag säger att det har till och med multiplayer. Jaha. Äh, så att, okay. ja. Det, det, men det är i alla fall ett bra spel, det går väldigt, väldigt fort. Jag har inte hunnit testa netcoden än, men att det fanns multiplayer var ju en glad överraskning. Ja, det är märkligt. Man tycker att det borde vara en, en väldigt viktig del för alla fightingspel har ha med multiplayer. Ja, det, det, det säger lite om i vilket tillstånd de här spelen kom i tidigare. Mm. Så att det här har jag suttit och spelat lite, och det, det väcker ju gamla gå-känslor och sådär. Så att det spelar spelet roll. Din tankegång. Liksom, vad, vad tycker du så här so far om det här? Om man jämför det med till exempel Blaze Blue eller vanligt anime-spel. Finns det någonting som gör att den här har en större edge till skillnad det, från dem, det, eller? Nackdelen med det är att det är lite äldre, och det gör att. Uh, uh, uh, aspect ratio är 4 3. Okej. Okay. Men där de har gjort det att de har widescreen men de har lagt så här bars på sidorna. Ni vet hur biofilmer gör så svarta Precis. bars yep. under och över. De här har svarta bars på sidorna istället. Okej. Okay. <laughs> men där de gör att man kan, de har gjort det väldigt häftigt för att om man kan lägga liksom grafik där som döljer de barsen istället för svart så kan du faktiskt ha bilder där. Och eh, där, där man kunde välja olika bilder, lite olika grafik. Så att jag har liksom, profilbilderna på karaktärerna som slåss mot varandra på respektive sida eh, som kommer upp där. Så det var lite häftigt. Det gäller ju utnyttjare som finns. Alltså, det, om, det nu redan, om det nu faktiskt finns tom yta, varför inte använda liksom? den? Det är ju smart. Mm. Ja, men det var, det var, det var roligt i det fightlingsspelet. Det tog mig tillbaka och... Jag var att spela så att jag satt och småsvettades lite. Det var en ordentlig träningssession. Men vet du eller det borde du kanske veta det vet du kanske. Men när kom då om det här nu kom till PC nu? Till vilken plattform kom det ursprungligen och när? Hur gammalt är det då egentligen? Alltså det, det är ju sån här spel som kom ut till PlayStation 2 och jag vet inte om just det här kom ut, men det var ju mycket arkader kom det ut på, mycket det är mer populärt i Japan då. Ja, och sen så Playstation 2 måste vara varit, jag vet att jag spelade det på PSP då mm. Senast jag såg det, men det, jag kan inte ge men det här var det här var innan, eller precis när de började med Blaze BlazBlue-serien, vilket var många, många år sedan. Ah, okej. Okay. Så det är ett ganska gammalt spel, men det är som sagt, det, det har gått igenom många iterationer och det har många karaktärer och uh, gameplayet är väldigt solid. Det är mm. Även fast det är så gammalt så det har inte... Det är, med, det, är ju, det är ju sprites, det är anime-målade som är jättesnyggt målade och det, det tappar inte på samma sätt. Det, upplösningen kan se lite halvtaskig ut men det kommer man över rätt fort. Ja. Jag, jag sitter och kollar uh, Guild Guilt Gear X6 kom ut första gången 2002 till PS2 och den har en, två, tre, fyra inklusive den här som du spelar sen, fem stycken uppdaterade versioner. Japp. Yep. Reloaded/Ancient Slash, ancient Core Ancient Core Plus Ancient Core Plus R. Jesus. Mm, ja men det är ett roligt spel. Det, det är mycket och jag med jag spelade inte det här spelet jättemycket. Jag spelade Guilty Gear XX på PlayStation 2. Det var där jag fick hela min den här kärleken för 2D anime fighting spel som jag så uh, tungt försöker trycka in i alla andra folk jag heter träffar. Men ja. Så att, ja, det är fortfarande mycket nya karaktärer har gått igenom, liksom, halva deras moves har bytts ut till andra moves och de känns som att de ökar hastigheten på spelet varje gång de släpper en ny version så att det mm. går väldigt, väldigt fort folk studsar och hoppar och skuttar runt överallt och, ja, det är roligt, men det, det tar på att hänga med, det, det sitter mm. i fingrarna men man måste fortfarande träna tyvärr en fråga. Ja. gear serien överlag, eller kanske det här spelet i sig. Är det ett spel som ligger högt i kurs vad gäller just e-sportande, alltså på fighting-sidan? Um, gear XX har ju fallit lite nu, med tanke mm. på det är ett ganska gammalt spel. Nu, nu var det lite roligt att du kom ut på Steam, om man säger så. Men mm. det har legat, det har alltid varit en. Du kommer alltid ha någon som spelar där om man säger Om du går till liksom, stora typ Ivo som är på väg snart att komma in den stora fighting som kommer varje år. Mm. Den kommer alltid vara där. Men jag tror att Blades Blue har tagit ens plats lite för att det är ett nyare spel. Men mm. nu är det mer ute och nu är ju Guilty Gear Xrd 3 ändå mm. som har tagit som står över. Men det kommer alltid vara någon som spelar det här spelet. Det har en, en väldigt... Jag ska inte säga kult following för det funkar inte riktigt på samma sätt. Men nästan att det kommer alltid finnas en grupp folk som det här är deras spel så att säga. Men det kommer nog aldrig vara så stort att det kommer till en main stage med kommentatorer direkt. Det finns ja. folk som säkert kan göra det, men ja, jag tvekar på det. Men det, är liksom, det kommer alltid vara med ändå. Mm. Ja, det är intressant. Men det har jag spelat och sen så har jag fortsatt att spela Famicom 14. Det är så närmare vi kommer. Expansionsrisen desto mer äh, intressant blir det och man känner att folk börjar äh, spela mer och mer nu, de börjar förbereda sig, man känner att nu, nu, nu är det på väg, det, det, ja det händer grejer där så att de mm. fortsätter äh, egentligen problemet är att vi vet ju att just nu så kommer de ju öka level capet, så att säga, från level 50 till level 60 expansionen till Final 14 Mm. Och det gör också att all din gear, all din utrustning kommer att bli obsolet. Jaha. Det, jag menar, när du, allt du samlar på dig nu. Varje, när du kom till level 50, om man säger, då börjar du inte ha level requirements. Då har du item level requirements. Det vill säga att varje, om du säger att jag har en level 50 rustning på mig. Om den är vit, som man kallar det, det är vanligt skräp som du kan hitta eller köpa var som helst. Den brukar ha item level 50, men hittar du en grön, det vill säga att den är lite magisk, då kanske den är item level 53 eller 55. Och hittar du en blå, då kanske den går upp till 60, om man säger så. Mm. Och det vi har gått upp till nu är att man får gear som är item level 130 om man säger så, för de har ju släppt ny content och varje gång de släpper en svårare dungeon så de, att ah, den här dungeon du måste ha minst item level 90 för att kunna komma in i den och den droppar item level 100 eller bossen droppar item level 110 kanske och då när du, tar, när du har den utrustningen så kan du gå och göra ännu svårare grejer och det blir ju så problemet nu att när när vi kommer öka level-capet så kommer vi ju ligga lite vid sidan om att ja, vi är level 55 så kanske du har vanligt gear som är item level 150. Vem vet. Det. Och då, då, då känner man att det finns ingenting som är riktigt värt att satsa på att få högsta levelet nu av utrustning för att du kommer ändå byta ut det i expansionen ganska snabbt. Så att just nu satsar man mest på att levla andra. Eftersom att i Final Fantasy XIV så byter du ju mellan alla klasser. Du kan ha alla klasser alla crafting professions på en karaktär. Så nu sitter man ju och levlar upp alla de där för att uh, vara beredd lite. Sitter du och levlar lite och går igenom main storyn för att den måste man ha klar för att kunna komma in i expansionsområdet. Ja, precis. Ja, men nice. nice. Men det är det. Jag har inte hunnit med jättemycket annat som jag kan tänka mig just nu. Men ja. Uh. Då så. Då är vi klara. Det är vi klara med den. Då tar vi och gör så att vi lämnar denna del om vad vi har spelat och rör oss till våra spelnyheter och liknande relaterad information. Vi kan ju ta det här med att game genomgår en företagsrekonstruktion. Lite mer om det här kanske sen i våran veckans diskussion om spelbutiker är på väg ut, men vi kan ju ta lite om bara själva vi känner ju till Game, det har ju varit en rätt stor spelbutik i, i Sverige i alla fall. Jag, menar, jag kommer ihåg som en yngre man så har gått till spelbutiken Game och tänkte dit man ska gå. Gud vad roligt, jag hade till och med en samling på Game-påsar på min hylla. Mm. Man måste samla på något. Okej. Okay. Ja. ja, precis. De går ju igenom då som sagt en företagsrekonstruktion och där är egentligen syftet med det är att ja, de, ska, de vill ju hitta en ny ägare som har helt enkelt större resurser då att eh, dra utnyttja liksom, potentialen i, eh, i företaget. Och eh, ja alltså det, jag tycker nog det ser inte bra ut för Game. Det känns som att de har gått igenom eh, och varit nära konkurs ett par gånger nu och buti butiken i sig har ju typ halverat sin försäljning eh, avsevärt här sedan eh, 2009 så de sitter i trubbel. Mm. Eh, jag, frågan är hur det, för de två stora i Sverige just nu, det är ju GameStop och Game om vi bortser från alla liksom eh, online eh, företag och sånt. Mm. Och eh, det är ju en trend det här. Jag, jag undrar ju vad, vad som liksom kommer hända med gamen nu i och med den här företagsrekonstruktionen. För det, det gäller ju att de hittar en ny ägare, alltså någon som verkligen ser potentialen i det och vill lägga pengar på det. Men jag vet inte fan om de kommer om de lyckas hitta någon faktiskt. Det blir nog svårt. det med, Om de ska hitta någon ny som tar över, så är det ju någon som vill driva företaget antingen med någon innovativ idé eller åt något åt samma håll för att det de håller på med nu funkar ju uppenbarligen inte och jag menar GameStop är väl ett amerikanskt företag som är liksom, det är ju globalt. Jag vet inte hur stort game är. Jag vet ju att det är åtminstone stort i Europa. Jag vet inte om det är så jättestort ja. i Amerika. Game, game finns i Sverige och Norge. Jag har för mig att jag har sett det i ja, det fanns i Barcelona också. När jag ja, var I i, i, i, i um, vad heter det? United Kingdoms. Mm. Jag tror det är från äh, England också. Ja, så Nej, heter det. Det var jag, England jag, var jag ute jag, jag sitter bara och kollar på den här. Där har jag fått information ifrån. Där det ja. står att det finns 32 butiker i Sverige samt två stycken i Norge. Men vi vet att de har ju dragit ner. För att vi hade ju game ute i, i Örebro. Så ute i Mariberg så hade vi en gamebutik. Mm. Men att den försvann helt plötsligt. Man åkte ut lite och tänkte att ja, men nu ska vi in på game. Okej. Okay. Nej, det finns inte den där längre. Det, nej, det, det är någon bilbutik där istället. Nej, det är för dumt. Ja, men de har flyttat runt på så mycket där. Det hittar man aldrig. Mm. Nej, så det har de stängt ner. Och uh, jag tror nog att det kommer att bli en fortsatt trend ifall de inte hittar någon som kan komma och slänga in lite cash för att. Uh, vi, vi har ju diskuterat lite grann att de har ju gått över från att bara ha spel till att nu har de lite annat de har samla figurer t-shirts, uh, spelrelaterade grejer men Precis. att det inte bara är spel och det är så mycket annat just nu som de försöker uh, det är kanske något vi kommer gå in på sen i diskussion. Precis. Mm, men de måste men att... nog dela på sen då. för de har sagt, Game och GameStop kan ju inte kriga mot varandra, de delar ju på allt att men just det här, jag visste inte att game hade gått, det, det, det är som sagt de spelbutiker är obsolet eller inte, det tar vi sen, men jag visste ju inte ens att de sålde figurer och sånt där, det hade ju jag nästan vilja gå dit och titta på i så fall. Mm. Ja. ja det är tråkigt, för det, det, finns, ju, det finns ju en, det, finns en, det är ju en bra sak att just har det här fysiska också liksom, I alla fall har det tillgängligt. Mm. Om inte annat, just för det här faktum som man gör med videobutiker, kanske nu mera till viss del. Att du går gärna till en, en butik för att liksom kanske kolla, titta på produkten i fråga rent fysiskt. Bara känna hur det är och så. Och sen om man tur så finns det kanske demo liksom så här. Du kan testa spelet. Men nu är du för mer vanligt på kanske konsolsidan. Då. Det finns inte direkt någon uppställd PC på, på game. Inte vad jag sett i alla fall. Nej. Men det, det är ju... Det tycker jag är bra när de har den tillgängligheten liksom. Men ja, vi får se vad som händer med game som butikskedja. Om de gör som totalt eller om de helt enkelt gör av sig med mycket små butiker eller något för att spara pengar. Vi får se. Ja, jag tror att vi hoppar till nästa nyhet om mm. att E3 ökar sin PC-relevans tänkte jag säga nästan. De har mer, jag tror det är tio stycken till PC-utvecklare, inte PC-utvecklare, men sådana som utvecklar till PC har anslutit sig och blivit omfågnade av E3. Mm. Ja, precis. Och det är ju ett par ganska nämnvärda sådana. Det är ju ArenaNet som då skapade, eller skapat Guild Wars. ska eh, oh, CCP... jag vet vad de ska ut Ja, no. ah, okej. Okay. Vi kan gå in på det strax. Det är CCP Games som står bakom EVE, Creative Assembly, eh, Alien Isolation Total War, Fulbright som är en utvecklare som gjorde det här Gone Home-spelet. Eh, Likaså Frictional Games som eh, har kommande SOMA Frontier Development uh, med Elite Dangerous. Uh, Nexon, en... Jag tror det är koreansk utvecklare som har den här Maple Story. Nexon? Vad gjorde Nexon mer? Jag vet att jag hade en Nexon launcher väldigt länge på, på min... På min dator, men jag kommer inte ihåg vad det här spelet jag hade det för. Shattered Galaxy? Nej. Nej. <laughs> det var den enda som... Ja, jag har ingen aning. Det kanske... Dyker upp sen. Ja. Um, utöver det så var det också då. Pixel Titans. CSC Software. De, har, de ligger bakom Eurotrack Simulator. Och slutligen då Splash Damage. De som har precis släppt betan på Dirty Bomb. Och uh, har lite rykten om att de kanske sitter på en Gears of War remastering. Men de tio utvecklarna. Har då adderats på de tidigare Uh, utvecklare som har till exempel bland annat Blizzard, Bohemia Interactive, Tripwire Interactive, Square Enix, Obsidian med mera. Så det är en ganska gedigen lista ändå med utvecklare. Mm -hmm. Och uh, jag tänker så här spontant om man tittar på de här utvecklare så är det några som står ut för min del som jag skulle vilja se att de släpper någonting nytt. Bara för att de har kanske nyligen uh, breddat sig. Dels har vi Creative Assembly som kommer med Alien Isolation. Eh, från att bara ha gjort Total War-serien nästan i tio år plus. Så kommer med Alien Isolation och det blir en hit. Och eh, verkar vara som ett riktigt bra spel dessutom. Um, om det nu är Alien Isolation 2 de utannonserar så det kan ju vara ganska sannolikt. Uh, för att det vore coolt med att se vad de... För det känns, det känns som att det vore dumt utnyttja sånt här tillfälle och är det inte dumt men lite tråkigt bara om de skulle säga, ja, men vi har ett ytterligare Total War spel som kommer det, det vet vi ju med oss att de kommer släppa, det är en IP som de inte kommer släppa liksom Total War aliens in space no one can hear you scream Åh oh, gud vad roligt men nu aliens spelet RTS det skulle jag tycka om <laughs> jag, jag var ju tvungen att... Äh, det finns ett Alien vs Predator RTS som jag var tvungen att skaffa en emulator till en PS2 för att bara köra det spelet för jag tycker att det är så häftigt. Mm. Ja, precis. Ja, vem vet? Total War Aliens. Ja, men vadå? Det var ju jätteroligt att spela Aliens så du har en Queen så du måste lägga ägg och så måste du gå ut och... För att få armer så måste du gå ut och döda andra och så måste den här Aliens dra tillbaka kropparna till din äggkammare så att äggen kan kräcka och de kan få nya aliens och, ja så att det blev uppdrag för liksom de andra att försöka försvara sig lite civilian som sprang runt för att komma alien till den byn så fick de jättemycket mer gratis men ja det, det är en annan sak ja fast alltså, det där gjorde ju att jag blev lite nyfiken när du säger det. undrar vem som äger IP just aliens vs predator jag menar där har du ju predator, alien och marines som du kan blanda ihop och då har du ju egentligen en starcraft variant alltså tre olika läger som är ganska, de är vitt skilda i, i stil. Det är mer stealth på Predator, du har Alien som är rakt på och tar hand om kroppar, precis som du. Och sen har vi de här rena Marine-gubbarna. Det vore ju ett skitkort upplägg för en RTS tycker jag. Du kan ju bara hålla tummarna. Ja, men äh, där i alla fall Creative Assembly, sen CCP Games som har EVE Online det är klart man kan tänka, ja men det är klart de släpper sig någon expansion till EVE Online fast det vore jävla coolt om de kommer med någonting nytt um, ArenaNet Guild Wars-utvecklarna kan ju finnas någonting där Oj, har... Där, där har vi någonting som vi har sett fram emot länge som vi inte har hört någonting om först det kom upp lite information nyligen När kom Guild Wars 2? och släppte inte de en expansion precis nyligen. Du, det låter jättebekant. Jag var jättehypad för expansionen innan den släpptes, men sen glömde jag bort den. <laughs> Just... Det är möjligt att de kommer påpeka den, men ja, de kommer tala om Blade and Soul. Ah, oh, okej. Okay. Vilket Vad de har haft det? i utveckling jättelänge för att det är ju koreanskt MMO och de har haft det på gång på väldigt länge nu och man har inte hört någonting på typ två år på det. Det tog tydligen längre tid än vanligt med jag... De måste, de har ändrat väldigt mycket på det för att det ska funka till, det är som ett, jag ska inte säga ett nytt spel men nästan, de har ändrat väldigt mycket i uppbyggnaden av spelet för att det ska liksom, spelstilen ska ge. för med koreanskt och sånt där, där är grinding, att du bara står, och nötar, dödar hundra monster om och om och om och om igen, det är en positiv grej, det vill de ha där borta. Det vill vi inte ha här. Vi vill ha cutscenes och story mode och inga fetch quest, kill quest utan vi vill ha någon mening bakom det. Så att de har spenderat över två år. Jag trodde att spelet var nedlagt när jag fick höra nyheter att det var på gång och att de, de börjar sätta release datum och sådana där grejer på det nu. Så att det tror jag att de kommer visa. Och det ser... Ja, tycker man om anime och lite flashigare moves? Jag menar, har du... Det är ju ett sånt här spel som är action-based baserat i MMO och... Jag menar, du har många Det är mycket dodging Involverat och det är Mycket active countering jag säga, Då du trycker på knappar för att blocka För att kontra slag lite, mm. lite, lite action som Dark Souls Bloodborne Stuket nästan fast inte lika hardcore Det är fortfarande inte MMO men ja Den typen av combat och sådana grejer Okej okay. Guild, Guild Wars 2 är från 2012 va? Ja, men expansionen mm. som släpptes nyligen, tänkte ah, jag på det. måste vara 2015. Ja. Um, för jag tänkte just om de skulle ha något nytt upp i er, men Det känns så nära in på expansionen. Då känns det mer... Det hade varit roligt om de kom med, ja men vi har ett helt nytt spel. Mm. Men um, det är svårt för en utvecklare som är så... Jag menar, det är svårt för alla utvecklare att bara säga men nu ska vi bara chansa här med ett nytt IP. Det är klart, det förstår jag också. Ehm... Um, men det får mig lite så här att tänka på nästa utvecklare som är Frontier development Och jag tycker det känns in... för min del så tror inte jag att de kommer ta någonting om Elite Dangerous för att de har precis, de patchar på och håller på med det och det kommer till PC och de, ja sådär. Däremot så har de ju en ett IP i som ligger långt in i deras lilla garage där som säger hjälp Ja, jag ska komma ut igen. Det heter Rollercoaster Tycoon. Och eh, jag kommer ihåg jag satt och körde det ganska mycket när det kom ut runt ja, början på 2003 eller något. Ja, 2000 någon, någon gång i början på 2000-talet tänker jag säga. Um, det var ett jäkligt 2000-tal. Det var ett jävligt kul eh uh, sån här Rollercoaster Tycoon-spel till skillnad från Theme Park så var det här lite mer management på det. Men du kunde verkligen, om du ville, gå in och se när de spydde upp hela gatorna. Det, det, det, det, det var många år sedan. Det. det var nog tio år sedan som, som det kom ett riktigt eh, rollercoaster-spel. Eller till och med expansion på det. Ja, gamla rollercoaster. Jag, jag får en direkt feed här i öret också. Bara säga att ja, Från vår moderator, CloudSeeker, nämner det att... Eh, Heart of Thorns expansionen till Guild Wars 2 har inte kommit ut än så att vi kommer se om den också precis um, utöver det, ja vad har vi med vi har ju CC software och de ligger ju bakom Euro Truck Simulator och ja man kan tycka vad man vill om Euro Truck Simulator men man ska inte sticka under stolen med att de faktiskt har sålt ganska bra med det här spelet uh, på Steam framförallt um, och jag vet inte, det, det är väl inget spel som jag sitter och kanske sitter här som en liten valp och väntar på. Jag försökte med liknande så det gick inte. Yay! Ja, uh, nej men det, jag vet inte om de utan att se Eurotrack Simulator 3 så kör i vind. Det finns säkert någon där ute som tycker wow! uh, Splash Damage. Uh, jag, jag skulle tippa på att det ger Gears of uh, Ja, yeah, som de ändå redan har läggt det och det blir ju som Trabaldi, de bestraffade folk höger och vänster så antar vi att de kommer visa upp det. Mm. Som det redan har blivit outat. Precis. Jag vet inte, finns det något av de här utvecklarna som ni känner och det vore kul om de här visar någonting, eller de här? Jag väntar fortfarande bara på befästa. <laughs> Absolut mest spännande, men ja. Ja, utav ut de här som nu nyss blivit så ser väl jag mest fram i, i så fall på Creative Assembly och se vad de ska göra för någonting för mm. de ska fortsätta eh, med Total War-serien eller att de faktiskt kommer fortsätta med eh, Alien. Det skulle vara kul för de skulle fortsätta med Alien som det blev så mycket bättre än det förra skitland som Colonial Marines, vilket jag fortfarande mm. äger, Collectors <skratt> <skratt> <skratt> Dishman i alla fall. Eh, så hoppas jag som... Eh, alien serien och då Sony Seger som äger att de, de bryr sig inte om det egentligen. De skiter fullständigt. Men det tycker jag att när de inte har att de får göra spel, att fortsätta med att det. det gick bra med förra spelet. Och vi, vi har ju suttit och diskuterat vad de skulle kunna tänka sig för storyline. Men att jag ser att det, möjligheterna är så många. Bara de kör vidare på det som har funkat. Mm. Jag tror tyvärr att uh... Om mina källor stämmer korrekt här så tror jag att vi kommer absolut inte få se mer Eileen är rädd för. Ja, Och det, det har att göra med för att enligt dem så sålde det jättedåligt. Mm. För oss gamers så sålde det jättebra. Jag menar ett, ett skräckspel, ett horrorspel, det, det säljer inte. Det är ingen, ingen mainstream. Det är liksom på gränsen till mainstream. Menar, det är inget Call of Duty om man säger så. Men de, vad de förväntade sig att det här skulle sälja. Ah, så sålde de det. kanske en tredjedel så att i deras ögon liksom, så var det dåligt nu, nu tänker jag komma in och köra till djävulens advokat Men samma ja. sak var med Raider, De var totalt missnöjda med det Det levde absolut inte upp till deras siffror Och vi får en Tonebraider 2 snart mm. ja, Då, som sagt, Det är det omöjligt Du har helt rätt, vi kan alltid hoppas Jag hoppas också på det Vi kommer säkert se någonting från uh, Total War Warhammer är det väl? Mm. Ja, precis, precis. Det kommer jag också Uh, ja, det är intressant det också. Fast det var, det var i fantasy-delen då de skulle göra väl, eller? Ja, det är inte alls lika intressant, men det, det, det är synd. Men, ja, det är åtminstone någonting. Mm. Men det bryter ju ut lite grann från de vanliga. Folk är ju så bara vanliga vid 40k, så att det kan ju vara kul ifall man kommer in på fantasy-delen också. I fall de gör det bra och gör det intressant, istället för att liksom, folk bara ryker att axeln det är inte 40k, så... så... jag ser på det, men ja... <laughs> Ja, men det där är i alla fall de tio utvecklarna som kommer komma. Och vi får se om det blir ytterligare några som viskas fram här innan E3. Ja. Det är inte lång tid kvar nu, så... Nej, 16:e till 18:e 18. är det E3. Åh, oh, det är långa nätter, känner jag. För jag dig. ser fram... Det jag ser fram du får bli jag vår ser... korrespondent. Whatever. Korrespondent. Jag, jag kommer sitta och försöka titta på så mycket som, så mycket som möjligt utav det. Är inte, nej, när är 3 är det helgen är det under en helg eller? Nej. nej under det... i veckan. 16:e till 18:e sa jag. Precis. Så okej. Okay. Ja, jag hade ingen direkt koll så. Ja, nu det är, är tisdag till torsdag då, vecka 25. Mm. Ja, där kommer man ju inte börja ta i tur förrän under helgen ändå. så. Nej, precis. Uh, men vi har ju tack och lov norsken där som sitter då. Ja, det är tur. Vi har han på plats. Jag och blir där med ögonen inte? Ah, jag såg yeah. sover ändå inte så du gör väl ingenting. att Jag sitter och tittar på dig istället. No. Precis. Men that's with that. Det var den nyheten och det uh, var de nyheterna kanske. Jag vet inte om vi hade något mer. Nej, Nej, jag tror att vi det... nöjer oss med dem och, och hoppar till sektionen om veckans spel. Och veckans spel, för de som inte vet, som kanske är nya lyssnare eller vem vet, det är så att vi väljer nämligen ett spel varje vecka som vi spelar då i en vecka Och sen så diskuterar vi det Och allihopa Och vi nämner ju det som sagt I varje podcast vad vi ska spela Inför nästa vecka Så att om den här lyssnare som vill spela med Eller får det ja det här spelet ja, det Får man anledning att spela det Då kan man ta upp det Och den här veckans spel var då This War of Mine Och Danny du kan ju förklara lite mer Om vad det här spelet handlar om och fungerar Yes, uh, This War of Mine, ett överlevnadsspel ifrån det bosniska kriget. Alltså slaget om Sarajevo som var mellan 92 till 1996. Um, det är ett överlevnadsspel, fast till skillnad från de andra krigsspel så är det här utifrån befolkningens synvinkel. Du börjar upp med att det är tre karaktärer, tre främlingar som har träffats på något sätt och bosätt i ett hus uh, mitt i Sarajevo, uh, där ni ska försöka överleva. Helt enkelt, eh, krigstiden. Um, det är ett 2D-spel i gråton, så att det är ju det är väldigt eh, stämningsfullt, vet jag inte om det rätt, men de har ju kört en viss stil på det för att bygga på att det är mörkt, det är grått, det är trist, det, det är överlevnad, det finns inga annat, det, det är nöjen och sånt, det existerar inte. Det är väldigt management, du ska hålla reda på allt du gör, dina karaktärer, för allt som du gör under spelets gång påverkar dina karaktärer och de kan bli deprimerade, de kan bli nedstämda så att de kanske under spelets gång sticker iväg och lämnar gruppen. Um... Ja, vad kan man mer kan säga? Det är, det är random, du startar med tre karaktärer, det kan det är olika varje gång. Nu i den senaste uppdateringen så kan man göra sina egna erfarenheter, välja hur man vill spela, vilka karaktärer man vill ha och hur lång tid man vill att spelet ska fortgå. Vanligtvis spelets standardupplägg är 44 dagar du ska överleva medan du i editon kan välja upp till 80 dagar tror jag det var. Men Ja, det finns ju inte så mycket mer att säga. Det är ett väldigt grått och Trist spel på sitt sätt som det scenariot i sig, en krigstid och allt man gör och försöker överleva. Men det, det korta upplägget på spelet är att det är tre karaktärer. Det börjar med att man går igenom huset man bosätts i och letar igenom efter mat och virke och andra saker som man kan använda för att bygga grejer. På dagarna så tar man och försöker samla vatten eller odla mat. Och under nätterna så går man ut för att rida olika ställen. För ju längre tid som går desto fler ställen öppnas upp där man kan gå och leta efter saker man behöver. Uh, för under dagtid så är det prickskyttar som skjuter allt som rör sig på gatorna. Så att man springer ut under natten och då får man välja um, en som håller vakt, en kanske sover och en som sticker iväg. Och letar efter saker. Och de olika karaktärerna har olika stats. Att en kanske är väldigt snabb på springa. En är en bra kock. En annan är bra på att hålla humöret uppe. Och de olika sakerna får man se till att använda som bäst. En kan vara jättebra på att förhandla. För under dagarna så kan det komma folk att förhandla med den. Så man får ta och försöka utnyttja vilka karaktärer man har på bästa sätt. Mm. Mm. Vad tycker du om spelet själv då? Om vi ser till... För, del. för min egen del så tycker jag det är ett väldigt bra spel. Jag tycker att folk borde spela det här helt klart för att det här är ett spel som faktiskt beroende på vad man gör så får allting, allting man gör har konsekvenser och det återspeglas på karaktärerna som i, vi gjorde ett, en spelsession här nu i veckan där vi satt och spelade lite grann och där såg man ju att i det här fallet så dog en av dina karaktärer och på direkt när man kom tillbaka så märkte man att dina karaktärer, de är deprimerade, de är ledsna. De sätter sig bara ner på golvet och, och vill inte göra någonting, de är helt förstörda. Um, så Jag tycker tycker det är skönt att ett spel som faktiskt har det, att det som händer får konsekvenser med en tre-skitningar i. Um, så jag tycker att det här, är ett som man ska, det här är ett spel som man borde spela. Stilistiskt, det är intressant. Hur de har lagt upp det hela, jag tycker det, jag tycker det är väldigt snyggt. Även fast det är i, i gråskala. skala. Eh, jag tycker att det tillför till spelet. Eh, att det, det är en grå trist stämning, det är liksom skit, i krig. Eh, ingen idé har några färger för att försöka få det se lite glatt och lyckligt ut. Eh, sen tycker jag det är intressanta saker, man, eh, när man går in i olika hus och sånt där, så kan man hitta att det ligger en lapp till exempel. Min älskling, ja. Har grävt ner de här vapnen på bakordning ifall du kommer tillbaka så du kan försvara dig. Men jag är ute och letar efter barnen. Jag hoppas att vi träffas en det är allt, möjligt, allt det där liksom tillför att man känner på att det är, liksom en, det är hemskt med att det finns lite hopp. Um, och jag tycker det är intressant med, med, med emellan sina karaktärer så kan man... Ifall, det, ifall man har en karaktär som är väldigt bra på att prata och muntra upp folk så kan man få en att prata. Ifall de som är deprimerade kan de prata med varandra. Så man kan få lite annat. att det går, de pratar sig in sig mellan så att folk känner sig bättre. Så jag tycker att... Det finns hopp i spelet i alla fall fast det är liksom en sån hem, omstä hemska omständighet de lever under så finns det lite hopp att de försöker hålla ihop, de försöker hjälpa varandra. Eh, plus att som vi sa att det kan komma folk eh, en snöbel som försöker byteshandel däremellan så kan det ibland komma Två små barn så kommer och säger att vår mamma är sjuk, liksom, kan, vi hjälpa, kan ni hjälpa oss? Med, har ni lite oss? Och ifall man ger dem medicin så känns alla i, i gruppen så här jättebra. Och liksom, de känner att vi gör, lite, vi gör skillnad för att vi hjälper varandra här. Det är liksom det, vi folket mot den onda regimen. Och ifall man skickar bort barn utan och ger dem någonting så blir det på direkt. Alla bara, jag att vi kan hjälpa barn med att vi måste ju överleva. Och vi kan inte ge bort allt vi har. Så att det, det, det tycker jag är bra i själva Spelmekaniken är liksom fulländad faktiskt. Um, jag skulle vilja se mer spel som ha, ha, kan ha den här påfräckan, för jag, jag, jag sitter och jag kan, när jag går ut och spelar, jag går ut och tar saker och ifall jag måste råka göra något dumt så känns det, man känns det som en riktig skit. Man, man känns jättedålig ifall man skadar någon eller tar saker. Man tänker att, Ja, de, de behöver det här med att vi är tre stycken som försöker överleva, vi måste överleva, man, man känner sig som en riktig så när man tar från någon annan, det är liksom man bara, jag vill inte göra det här men att jag behöver också maten så det, ja det är, man får en sån riktigt dålig känsla när, när man tyvärr måste göra något sånt i spelet. Bra gjort av spelet att kunna väcka de känslorna. Ja, man, man känner sig som en riktig skit. Man, ja, man har bara lust att stänga av spelet och tänka så här liksom, Men man vet att det här är baserat på verkliga händelser. Man bara ja Det här är ju ingenting jämfört med vad de känner. Man känner sig som en riktig lurk. Det, det är inget kul. Så därför tycker jag att folk ska spela. För det här är ett spel som man borde, borde spela nästan. För att det, det är så bra helt enkelt. Har de gjort så också att varje gång du stänger spelet så finns en knapp. Så här kan du donera till välgörenhet. Så tjänar de hur mycket pengar som Precis. Det Precis. De har en till Warschild tror jag det heter. Och där kan du donera pengar till. Ja. För folk i den här situationen. Vilket jag tycker är bra. Mm. Så det tycker jag att man borde göra också. Um. Mm. ja. <laughs> vad ska man säga mera? Uh. Någon annan som vill säga någonting vad de tycker? Nej. Okej, Fre okay, fine. Fredrik, vad tycker du om spelet? Um. Ja, det, det är intressant att man sätter sig med det här för man, man känner på en gång, hur skadad man är på det, i och med att man har spelat så många andra spel för när du till exempel är van vid överlevnadsscenariot från zombiespel mm. till exempel, så är det ju oftast överlevnad eller dö liksom, så det blir ju lätt att man hamnar i det där tänket på en gång för det handlar om din grupp och din grupp ska överleva liksom i alla fall i de andra spelen precis som du sa här, just det här med att de här karaktärerna till skillnad från andra karaktärer i andra spel. Som zombie apokalypsspel. Där alla tänker liksom på sig själva. Och det är normen för, i de spelen. För folk vill överleva. Liksom. Mm. Så är det här tack och lov, omvänt på det sättet. att man faktiskt ser att mänskligheten är inte alla gånger. Även i de vä värsta situationerna. Så tänker människorna på. Jag kunde ha hjälpt det där barnet. eller Jag kunde ha hjälpt den där personen. Den där personen. Och eh, det funkar faktiskt väldigt bra i det här spelet. Um, däremot så tänker jag ju också på hur, hur man är som gamer. Um, när man sätter sig med det här spelet. För det, man, behöver, man behöver förstå att det här spelet kräver lite mer av en. På det sättet att det är inte att du får instant gratification. Du får belöningar, du får grejer. Det handlar om att du behöver verkligen genomlida den här misären tillsammans med dina karaktärer. Och då får du faktiskt ställa dig frågan, vill du spela ett spel där du egentligen får eh, känna på misär? Mm. Eh, för jag kom på mig ett par gånger med att tänka, men jag har så få timmar på, på dygnet. så jag verkligen lägga pengar eh, tid på, på det här spelet när jag kan bara mangla en kort session i ja Wolfenstein eller vad man nu må säga, vilket spel som helst, men det är ett fenomenalt bra spelare och om man sätter sig och faktiskt tar sig tid och säger till sig själv att du vill faktiskt ta dig an det här oavsett vad det väcker för känslor så är det ett spel som man bör spela. Det är nästan som en Det känns som Sims Som gone Very very bad en Misär simulator Där du För varje gång du gör något Så återspelas det då på karaktärerna Som sitter och jämrar sig på golvet Och ojar sig och kan inte göra något Du kan inte, du kan inte klicka på dem Och be dem göra saker för de sitter De är paralyserade De, de, de har svårt att tänka för deras kompis Blir skjuten precis eller Uh, vad som helst händer liksom, som påverkar dem uh, så själva skildringen av det här kriget som man erfar eller ser genom deras ögonen, även om det är en 2D view på sätt och vis är väldigt bra det är strategi uh, som görs ganska bra faktiskt i sin management på att hitta uh, produkter eller saker som du ska ha för att överleva Sen kan man säga lite om själva stridsmekaniken som finns i spelet. Det är klart att i ett spel där det handlar om misär så kan det vara bra att det är en dålig stridsmekanik. Om ni får mer alltså att det verkligen, det är inte fighters där, de är inte bra. Men den mekaniken är lite så här, lite hattig bara kände jag. Man, man får ju tänka på så att det här är privatperson som kanske hittar ett vapen. Och har man aldrig använt ett vapen så det är det klart det inte går bra när man försöker använda det ja? Förvisso. Men som gamer så sätter man sig ofta vid ett spel och så kör man bara. Liksom. Man vet mm. att, att mekaniken oftast är bra. Men eh, det är inte alla som tänker så djupt som du gör. Och det är bra du gör det. Och det kanske jag också gör när jag sätter med mig. Men man tänker så också, ja, det kan... Är det någon som bara vill sättas för att köra en snabbis, ja då, då kommer de bli irriterade. Då är Men, inte det här ett spel för dem i så fall. Nej. För, det, för, det, för det här är inget snabbt. Alltså, man spelar ju i sektioner, dygn för dygn, mm. mer eller mindre och då, eh, ibland vissa dagar då är det så att fullt upp, jag måste göra de här sakerna klara innan natten kommer, vi ska ut och raida eller något sånt där. Medan andra dagar är det liksom så, då står man så här, ehm, Vad ska jag ja, göra idag för någonting? För, för, att, för, att man, för att man kanske inte har tillräckligt med, med saker att kunna bygga någonting eller att någon är skadad och får typ uh, ligga och sova. Någon har varit ute och Då kanske hon ligger och sover. Då har man en karaktär som, stå, som bara står där. Man bara. Uh, du mm. kan sätta dig och spela en gitarr. Eller lyssna på radio. Det är också en mekanik jag tycker om väldigt mycket spelet. Man kan bygga en radio. Och så kan man scrolla igenom kanalen. Och så kan man få information. Vad som händer konstant dag för dag ifall det händer något nytt att ah, nu ser det ut att börja bli kallt här framme om, om till helgen så att man bara måste bygga min en kamin så jag kan hålla mig varm eller att de bara, ah, det, det är folk som är ute och ställer till med fanstyg och sånt där, man bara, okej, okay, ha två stycken som är på vakt under natten för annars kommer de bara komma hit sådana saker, så ja. det tycker jag är en, en bra, bra tillförning till spelet Men, Fortsätt um, Ja, vad var jag på? <laughs> jo, jag tänkte bara säga att till skillnad från många andra spel och det här, man, det här måste man ju betona ytterligare en gång just på att många sätter sig i, i spel där liksom kriget blir någon form av lust, liksom, det blir som en lek liksom. uh, Här är det verkligen ingen lek utan det handlar om liv och död på, på ett större allvar och där kan inte annat än rekommenderas att spela det här spelet. Um, jag tror inte det är så dyrt heller. Så för, från min sida så är det en rekommendation helt enkelt att ta sig an uh, This War mine. Så, mm, då ser vi där. Då har vi, då har vi haft en lite mer allvarlig diskussion här i Nördliv på veckans mm, det, det, spel. Det är nog vår mest allvarliga uh, veckans speldiskussion hittills. Och vi tänker uppfölja den här vecka med något som är minst lika deprimerande nästa vecka. Uh, en svartvit fransk film från 1940-talet som handlar om ångest nämligen The Secret of Monkey Island Special Edition Ja, <laughs> yes. yes. yeah, okej okay. den, den, den, den varianten har jag inte hört talas om Okej okay. Jag har inte hört talas om originalet Vart det kommer det ifrån? Det ett intressant adaptionsspelet har gjort på den Men ja. Ja, det ska bli intressant nästa vecka. Det ska bli sannoliken intressant. Ja, som sagt. Nästa veckans spel. The Secret of Monkey Island Special Edition. Men då ska vi ta lite veckans diskussion. Och som nämnt tidigare så tänker vi tala lite mer i djupet om... Vi började Det var väldigt svårt att hålla sig ifrån det under nyheten här. Men just att... Är spelbutiker på väg ut? Ja. Så, klart, nu går vi vidare. Uh, och Tack. det var allt för veckans diskussion. <laughs> Fred Fredrik, ja. kör du, du max-varianten här nu helt plötsligt. Ja, Jag tyckte det var så kul Patrick. bara. Och sen liksom, okej, okay, ah, fortsätt. Nej. Förlåt, förlåt. Uh, men det, det är en gedigen fråga just det här med uh, spelbutikernas vara likvara och uh, särskilt nu med tanke på vad som har hänt med game och så. Uh, men man ser ju det ändå att dig digitaliseringen sker uh, konstant. På alla olika medium. Mm, vi hade ju den diskussionen tidigare om eh, digital kopia mot fysisk kopia. Men mm. om vi tar det här som en intressant frågeställning då och sätter. För jag satt och tänkte på det själv, nämligen när går man ut till en spelaffär? Om man säger så här, vad, vad skulle det kräva för er att faktiskt, ja nu är mitt mål att gå till en spelbutik om man säger. Va, vad skulle få er att gå till en sån? Ja, för min del så är det antingen bara för att jag vill titta på titlar. Jag är inte ute efter att köpa något på en spelbutik. Okej, okay, men känner du att det då är för att du vill, gå och gå och du, säger, du vill bara gå och titta på saker. Mm. Men du vill inte göra det i ett online-fönster. Är det för att du vill ha andra folk runt omkring dig som också tittar? Eller vill du, är du där för personalen för att kanske fråga om de har sett något bra eller liknande? Nej, egentligen inte. Alltså på den senare delen där. Utan det är mest för att ibland så har de uh, lite specialutgåver och liknande som jag kanske inte aktivt har letat upp. Okej, okay, det är mer för det in. speciella sortimentet. Ja, jag kan kolla in lite bakom kassan och se kanske dels vad det kommer skall men också vad de har uppe på hyllan där som är lite mer special. Uh, för min del så är det egentligen det enda som drar mig till uh, spelbutiken är då kanske eventuella föransbokningar på... Spel eh, på specialutgåvor, och det är kanske en eller två om året eh, högst. Eh, I år kommer det vara en, och då har jag beställt den över internet. Så ja. Batman. Precis. Um, nej, alltså, jag kan säga nej, för min del: jag är intresserad av spel rent generellt, så att jag går på. Uh, vårt stora liksom, Marieberg här utanför Örebro så här uh, stor, vad heter det? köpcentrum Köpcenter. Uh, så tänker jag oftast ja men jag är ju ändå här, jag kan bara hoppa in en snabb bara titta lite precis, och det är, här, det är det enda gången jag kan tänka mig själv för att jag har inte varit i en spelbutik på jag vet inte hur länge vill jag ha digital kopia ladda ner det vill jag ha en fysisk kopia så går jag in på en webbutik och beställer hem det jag har inte haft en anledning och jag har inget behov av att gå till en spelbutik. Men om jag är på Marieberg till exempel, om jag är här för att köpa kläder eller vad som helst. Då är det så, här, då är det klart det är intressant att man ser, oh, liksom Game eller GameStop. Ja men jag går in och tittar ändå och ser vad de har. Men jag har nog på de senaste över fem år garanterat, har inte jag åkt till en spelbutik med målet att åka till spelbutiken? Okay. Nej utan exakt och det är så det faller in för mig också uh, Jag tror att syftet egentligen då med spelbutikerna för om vi ser på oss tre så är det inte så att vi är så pass insatta vi följer spelmediumet på ett sånt sätt som många uh, casual spelare eller kanske föräldrar till spelare och så vidare uh, inte gör uh, Jag, om jag inte går från mig jag, jag kollar ju upp spelen långt i förväg vad som kommer skall. Mm jag vet vad som kommer jag vet när det släpps oftast liksom, och är det specialutgåvor så kollar jag upp det mycket och sen är det så att jag vill känna och kanske titta på den då kanske jag tar en titt ut på spelbutiken mm. men även när jag har tittat på den, då åker jag hem och så beställer jag den från mm. den billigaste platsen ja och jag, jag, det är som sagt det, det är de två grejerna som jag kan tänka mig som man kan åka dit för annars, det är ju om någon som inte känner till spel lika bra, och det är en förälder till någon som nu ska köpa ett spel till mitt barn, men jag kan ingenting, då kan det vara kul att åka till en butik och fråga om det. För det är så man skulle göra då. Jag har en son i den här åldern, han spelar de här spelen, har ni något ni kan rekommendera? Mm. Men, men det, är, ja. det är just det som jag har sett de gånger jag har varit på butiken Och var det många föräldrar som kommit Du min son är intresserad av den här typen av spel Och då har de väldigt kunnig personal ja, Till exempel på, på game här i Örebro Väldigt bra personal som säger Ja men hur går man med Ja okej, okay. vilken typ av spel den? Ja då har vi de här spelen Och då får man en bra guidning där som förälder Precis för de går ju inte upp på internet och söker på De vet inte hur man ska söka på Nej, och, precis. Ja, den andra grejen då är ju då som sagt, cloudseeker nämner här i chatten också. Det är förmodligen begagnade spel. Men det kommer vi nog att se mindre och mindre För jag menar, begagnade spel, då måste du ju komma och köpa en fysisk kopia. Och med mindre fysiska kopior, mer digitalt, så finns det inga begagnade spel. Så att... mm. Precis. Och begagnade, begagnade spel, tänk... för visst, det finns begagnade... Mycket begagnat på konsolmarknaden på spelsidan. Mm. Jag vet inte, är det lika mycket på PC-sidan begagnat? Eller? Alltså det blir ju mindre och, mindre och mindre med tanke på att nu för tiden så är ju ett, ett spel, i alla fall jag tänkte säga det är ju en kod av något slag. Du, du har antingen en CD-nyckel, jag vet inte hur mycket ja. de har så länge. eller jag säger, du får ju en, typ en steam eller något bara. Det är bara att du kan installera det från skiva. Det bara att du har datan där men annars brukar du vara bunden till Multiplayer online-konton och sånt där, men det, det vet jag inte riktigt. Det, det var länge sedan jag köpte något Begagnat till PC överhuvudtaget, eller Begagnat överhuvudtaget som sagt. Jag tror enda gången jag köpte Begagnat då var det att tradera. Mm. Uh, för då har jag liksom ja Jag får, får det här spelet för 5-10, spännande, ja, men ja, jag köper på den. Och då var det ett par år sedan också. Numera så är det enbart digitala kopior uh, i majoritet då. Jag tror ju att de skulle mer behöva gå mot eh, inte bara så här moderna spel, jag tror de skulle behöva gå mot en generell spelbutik på så sätt att de säljer lite kanske sådana sagt figurer som de var på väg att sälja men jag skulle vilja se att de säljer begagnat av allt här med. jag skulle tycka det var jätteintressant att du kan gå in och köpa begagnade till exempel eh, Nintendo 64 konsoler eller sådana där saker och ha sådana spel där Ja det är ju någonting som de faktiskt har ju på Det är så pass. De de har en retrohörna till exempel på Game Up på stanen. Har de en retrohörna med gamla PlayStation, GameCube, UName, de har konsoler och sånt också och massor av Så det finns ju. Men jag tänker ta min se. Jag är väldigt mycket inne på spelbutiker. nästan varje gång jag är uppe på stan så brukar jag kliva in på spelbutiken och liksom kika runt lite grann och titta så här har de fått in något nytt sen men Är det sist? för att du har valt att komma till butiken. då? Eller? Nej men alltså jag är nästan alltid inne på, om jag säger här, jag är så mycket inne på butiken att jag vet vad de butiken heter och de vet vem jag är och de vet vem mina bröder är och där mm. På det sättet. Uh... Jag hänger ganska mycket, men det är ju också intressant för att jag brukar prata med dem. Vi brukar prata spel och allt möjligt sånt där, rent generellt som vi gör här också. Mm. Så att de är väldigt, är väldigt kunniga killar som tjejer som jobbar där. De är väldigt insatta i spelindustrin och vad som händer och vad som kommer skall. Så att det är kul att prata med dem. Och jag brukar, eftersom jag är ju... Jag, jag säger att jag är konsolspelare, nu har jag datorn ihopplockat det, men jag är konsolspelare i grund och botten. Så att jag köper ju fysiska kopior majoriteten till, till konsol. Och då är jag alltid inne och kollar, finns det något kul här nu, vad kommer komma? För jag köper ganska mycket, jag menar jag tror att de senaste spelen jag har köpt i konsol har jag köpt i, har jag köpt i spelbutik när de har haft rea eller hittat något begagnat som jag tänkte, ah, men det här har jag länge velat spela och ah, men nu, nu har, såg jag att de hade det här begagnat och då köpte jag det. Kort och gott. Så mm. jag, jag ser helst gärna att butikerna finns kvar för att det ger det här. Speciellt då i begagnad handeln att saker som man har velat haft men inte köpte den var. Sedan var det liksom, ja ah, men det finns inte längre butik begagnat. Det är det enda bästa, bästa sättet man kan hitta det då. Mm. Om man inte vill sitta på typ tradera eller något sånt där och leta efter spel. Då. Precis. Men... men om man ser just till själva grundfrågan då, hur länge kan sport? Lokala spelbutiker överleva digitala marknadens framför. Vad tror de där rent liksom, objektivt, eller så objektivt du kan vara? Liksom? Oh, Gud. Uh, ja, eftersom alla, vad vi har sett under de senaste årens trender är att alla att digitalt, digitalt, digitalt, även på konsolsidan, mm. försöker med att allting ska finnas digitalt samtidigt som släpps som en fysisk kopia, att de ska liksom släppas på direktan. Det är ju en trend som fortgår hela tiden att snart kommer det vara att digitalt. kommer det ut för tidigare. Men det är som jag har sagt är att så länge priserna är lika för en fysisk och sånt, så kanske en del tänker: Men du kan lika gärna ha en fysisk kopia. Mm. För att, ifall, det är, ifall de, som sagt, butikerna kommer inte att överleva så mycket längre. Ifall de digitala kopiorna kommer att vara så mycket billigare att folk inte ens tänker: Varför ska jag ha en fysisk kopia? Kolla, här, det är liksom. 50 av vad den, vad den fysiska kopian kostar, då är det klart att jag köper digitalt och det skulle... Mm. De, det är samma sak som med konsolen, att vi vet att konsolier säljer till förlust Och företagen räknar med vinst på spelen Ifall de ska göra samma sak här i början och sen när de märker att den, att den fysiska kopian är på väg ut Då kan de ju att säkert höja upp igen Utan mm. att någon skulle beklaga sig, för då, då är det liksom till en vanlig sak och... Det är klart att vi köper digitalt, för det har vi alltid gjort nu. Så att uh, jag tror att, oh, som det här med Game nu det är inte första gången de har varit i knipa här igen. Och vi märker ju bra att de har ju dragit ner från två butiker till en så på ganska kort tid här nu för det försvann ju här i år mm. den butiken. Uh, så jag skulle väl ge det kanske ett par år innan de verkligen börjar. Det börjar knipa ordentligt, vi märker att det här med att ha begagnat oss äh, en sån här 20 år, det kan hjälpa en liten stund, men att Sånt finns att få tag på nätet också ju När mm. folk märker att vi säljer inte i butikerna utan vi kan lägga upp det på Någonstans på, nu sa vi Tradera som exempel för att alla har ju använt Tradera någon gång Och då kommer butikerna få mindre och sånt, och det här med figur och sånt, figur kostar ju ganska mycket och Ja det, de finns också på nätet att hitta billigare. För jag vet att jag, jag är inne på spelbutiken och jag kan kolla ett spel som jag spelar och så nytt, jag, bara, jag kan säkert hitta det billigare online. Och där har vi problemet att det är alltid billigare att hitta någonting online nästan än i butik. Mm. Ja, särskilt i butik, särskilt i spelbutikerna behöver väl poängteras. För om mm. man jämför mot... Säg, någon elkedja alltså någon typ elgiganten eller mediamarkt så, så kan du mycket väl hitta spel till bättre pris till och med där en spelbutiken, och det är för att de ökar ju marginalerna lite så för de måste ju såklart överleva också. Jag, jag har ju märkt det till exempel när jag var med, med mina två bröder kan jag Ronnie att vi har stått och kollat på han kanske har stått och kollar på något sådant här spel som han verkligen vill ha ett begagnat mm. spel då för vi säger um, um, kommer ihåg, vi säger Dracula bara, för höga nöjet. Och det halvnytt, 350 spänn. Tittar jag på honom liksom och tar upp telefonen. Du kan få spilla en nytt för 199 på webbhallen. Mm. Ja. Det, det, det är ju det som är problemet. Att de tar ut sådana priser även för begagnade spel. Att de, de ligger nästan i nypris på en del. Jag tror det, det här, just det som vi tog, kom in på förut. Det här med att kanske mer uh, oinitierade, det vill säga föräldrar eller annat. De, de tar så gärna till affären för de har inte någon annan väg att gå medan som vi, vi som är mer insatta liksom. Vi vet ju att vi kommer hitta bättre spel eller bättre spel, bättre priser och redan på affären kollar upp det och har det klart liksom. Det, ja, det är tråkigt för, för spelbutiken att det är som det är men. Allting tar ju slut någon gång. Allting förändras och görs om i ny form. Och jag kan nog hålla med dig om det där att... Ge det ett par år bara. Och sen så tror jag tyvärr att... Om de inte nischar sig... Var mer breddade alltså. För, för, det, för det här är exakt så, samma sak som... Med videobutiker. Att vi har ju så mycket online streamingtjänster och sånt där. Och mm. du, kan, du kan köpa filmer betydligt billigare på nätet än du köper in i en butik. Och vem går in... Vem? Vem går in i en videobutik nu för tiden och kollar, går och står och bläddrar igenom och man istället kan gå ut på nätet och bara oh, Jag vill ha den här genren, jag vill ha det här. Ja, oh, men titta, där har jag fyra stycken filmer utav den genren. Mm. Um, se att du kan få allting streamat för en billigare summa du kan se hur mycket som helst. För kanske, säg 200 spänn i månaden och sånt. Det är ju samma sak där på videobutiker mm. att de, de följer den här mallen för, för vanligt folk helt enkelt som kanske inte är sådana här supergamers liksom. Utan, alltså, eller supercineaster, kanske man ska säga vad gäller videobutiker. jag är en supergamer. Supergamer. <laughs> Och är det som ett dåligt spel. Um, yep. Nej, jag... Ja, nej, jag, jag tycker det är synd. Jag tycker det är synd. Men om man, för min del så ger om ett par år också. Jag, tr jag tror inte på att, att det kommer vinna i långa loppet. Det digitala Marknaden är så stark och jag ser bara på PS4 här att jag lockas ju nu. För förut om man kollar på, när jag hade Xboxen och kollade mm. på deras gamestore eller vad den heter. Så tyckte jag jämt att priserna var så fruktansvärt höga där för digitala köp. Och jag tänker inte köpa, det kostar ju fan, det kan ju köpa i betyg. Då får jag ju en skiva och allting. Mm. Men nu när jag sitter på den här PS4 med en, en väl tilltagen hårddisk. Och de har faktiskt digitala i sin butik bra priser på spel. Jag menar, jag köpte ju Left 4 Dead för typ 120 spen digitalt när den kostar typ 400 plus ute i handeln, eller 500 plus kanske till och med. Så det är en, en no brainer. Och dessutom för, alltså, om man ser till PS4, alltså Sony och de som producerar spelen, de slipper den här mellanhandeln. Alltså, ha, de måste, det är klart att. Det tillkommer ju extraavgifter om jag har nu till i handen. För de måste ju också få in pengar. Det Se för... kommer Se förra veckans diskussioner. Mm. <laughs> Så nej, för min del, jag... nej tyvärr. Jag tror de där ut. Det, det låter som att vi är enas om det nästan. Och det är lite som sagt, för min del också, jag tycker det är synd, men... Jag kommer nog inte sakna dem heller. Det är en sån här grej som jag vill ska finnas. Men jag vill inte använda. Men jag vill ja. att den finns där. Om jag skulle vilja använda den. Ja. Ifall Så. att. Precis. Men vem vet. De kanske gör om ä, saker och ting. Och får in ett större brett. Sä säg att de inkorporerar lite av det här. Comic Book Store-auran. De har betydligt fler gaming-relaterade prylar. Än vad de har idag. Idag har de ganska mycket... Uh, gubbar så, men det är mycket Assassin's Creed, det är mycket Nintendo och sen resten finns det inte, jag skulle ha betydligt mer breddat mm -hmm. Mm -hmm. Det är så här då nischet också vilka... Det känns lite som vi ska blända typ spelbutiken med typ uh, sci-fi butiken Ja, uh, fast ett genuint fokus på spel bara spelgubbar och spelaffischer och spel uh, merch liksom ja, jag, ja, men... skulle, jag skulle inte tacka nej till det, för då kan jag gå och köpa mina såna här Booker baserade på spel och Jaha, sånt. Jag har jag ju väldigt kunna, mycket. Jag skulle kunna köpa så här, Portal 2 Prylar som jag länge har slängt jätteögon på. Men, mm. men Ja, det får vi sätta punkt för den här diskussionen. Ja, här veckan. Det är det. Vi, vi tar och avslutar veckans diskussion. Och jag tror vi gör så att jag tar och går tar en fika eller något, så får ni tala om era tv-serier och den här typen av film Precis. som ni tycker själv håller man ju bara på med spel men ibland så vill de här två avvikas lite från vår grund om man säger så, så att jag överlåter lite ja, övliga nörden er så får ni tala om detta så tar jag och sover en stund det är bra, för då, då kan vi spoila utan att du hör han hör inte. Bra. Det heter ju Övriga ju ja. så, det här segmentet. så Ja, och eh, vi har då The Flash och eh, Arrow. Eh, The Flash är ju säsong ett som har precis blir blivit klart. Eh, och eh, jag vet inte, jag kan väl börja lite. Just eh, jag tänkte mer bara på vad jag tycker och tänker och eh, om det är något jag ser fram emot vad gäller andra säsong då. Det har varit en väldigt stark säsong, ända från första avsnittet kändes det som att, men vänta här, här har de verkligen satt sitt eh, tema från grunden liksom. De har man satt det här spektakulära, roliga bara, som du, som du, det instant action och kul helt enkelt från start. Och ja, jag kan säga, för min del är det jättekul att, eh, att det blir en andra säsong. Det jag ser fram emot väldigt mycket. Um, jag vet inte, vad, vad, vad känner du Danny om man tittar på hela säsongen som varit på The Flash? Um, jag kan ju säga att det har ju varit väldigt stark story-arc över det hela, det är lite twist and turns um, mm. över det hela. Um, så jag tycker det är det, och... Eh, starka karaktärer och... Eh, om vi säger slut på säsongen var ju... Man, man kände på sig lite grann att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Men att... Uh, mm, ja. Och sen kommer det ut till det blå Ja, okej, okay, det förklarar ju en del. Nu, jag försöker inte spoila här nu. Det finns så mycket jag skulle kunna säga på, på två ord. Två ord! Så ska jag spoila typ hela säsongen. Men jag tror att jag försöker undvika det. Men uh, jag tycker att det är bra skådespelare först och främst. Jag ty ja. ty tycker effekterna är... Helt acceptabla. Ja, det är ändå första säsongen ändå. Ja, så att de har ju gått väldigt starkt ut på, på serien mm. och de har ju inte... De har ju gett en gravitas som den behöver, känner jag, för att liksom ge karaktärerna djup. Det, är, det här ska ju vara en serie för dig som har läst serien och som inte har läst serien, så att man får ett hum om vem eller vilka de är. Mm. Så det tycker jag de har gjort väldigt bra. Jag tycker att det är en väldigt rörande serie också i vissa fall. Jag vet, jag har suttit upp snyftet under vissa delar och sånt där. Man tänker liksom... är mm, ah. sista avsnittet tycker jag. Ja. Jo, precis. Uh, så det, det kan, får få ju säga. att Det är ju det är en sån, här, det är en sån här serie som känslorna går upp och ner hela tiden. Ibland sitter man... Oh, yes! Och andra delar man... Uh, uh, uh. Mm. Mest är jag grr, När en cliffhanger i slutet på en del Jag bara fan, måste jag vänta en vecka till nästa del Fuck <laughs> Ja, det var varit få serier som jag under de Senaste åren har Så Idukt väntat på Varje vecka Att komma ett nytt avsnitt av Som mm. The Flash Och det har ju till Dels på grund av att Som du sa där, casten är ju väldigt bra Jag menar han som spelar Barry Allen Grant Gustin eller vad han heter han passar riktigt bra. Han är inte den här biffiga, superstarka snubben, liksom, utan han ser ut som en, en vanlig en ta, en tani, tani ja, en, en skärmig snubbe helt enkelt bara. Och Han visste han blev intresserad redan innan i Arrow, där han hade ett antal avsnitt som han var med i, som en introduktion nästan, mm. um, men han gör sig väldigt bra faktiskt. Uh, lika så det här gänget som man har då med sig i, i, i uh, vad heter det? Star Labs Där han mm. verkar uh, som The Flash uh, Särskilt då Dr. Harrison Wells Spelad av Tom Cavanaugh Från gamla serien Ed Som han är ju, han är ju skitbra i den här serien tycker jag Och uh, han har en hel del att arbeta med i serien dessutom Bör man tillägga Uh, och sen finns det ju Comic re Relief i uh, Cisco-karaktären och du har lite mer story bland annat mellan Caitlyn Snow och Kenneth och som <hör> i början då uh, verkar ha gått bort. Mm. Men har han där eller inte, ja det får ni väl titta. Ja, yeah. um, jag tycker att som sagt det är en väldigt bra cast, uh, speciellt tycker jag av Åh, oh, vad heter han? Han som spelar Barry Ellens pappa. Ja, den originala. Original, original fashion, han spelar original fashion i serien från... När var det? 80 någon gång eller? Var det 90? Jag kommer inte ihåg när den var ifrån. Och så tycker jag att han som spelar uh, hans fosterpappa. Mm. Uh, de gör... De sätter en ton i hur mycket mm. de bryr sig om honom och... Det är liksom alltid liksom för hans bästa, precis som pappor ska vara att liksom för ditt bästa. Jag vill bara att du ska må bra och sånt där. Jag, jag uppoffrar mig mm. så att du ska må bra. Det är liksom så här de connectar så bra. Jag tycker att det är riktigt sjönt där. Istället för att det är liksom bara ja ja, okej, whatever så. Det är kul Det men... någonting. Ja, det är kul där just för att pappan han var ju som sagt med i originalserien äh, original, på 90-talet. Och äh, han han är bra skådis faktiskt. Han ser ju så här typisk amerikansk ut med square jaw och allt det här liksom. Men jag tycker han, han gör ett riktigt bra, bra porträtt ändå av den här pappan som sitter i fängelse Men ändå försöker vara någon form av led, ledande liksom role mode model för, för sin son. Um, så ja, all kudos till han. Uh, jag tänkte på säsongen i sig då. Fin, finns det något avsnitt som står ut som du känner, det här var nog det det här var det avsnitt som jag tyckte mest om eller vi här berörde mig mest eller något. Um, det eller bara jag tyckte var underhållande. Uh, jag tycker om delen då han går tillbaka i tiden första gången mm, när han ska mm. försöka stoppa en supervåge som Precis. är på väg mot staden och där han har berättat sina känslor för en viss person. Jag försöker inte spoila här nu. Uh, och uh, en del saker händer med andra karaktärer. En person, en karaktär dör när en får reda, får reda på sanningen eller listar ut sanningen om vissa saker. Gud vad jag är verkligen på, jag vill säga så mycket men jag försöker inte. Uh, så där tycker jag var intressant att han har liksom vetenskapen och karaktärerna får med sig information omedvetet till den, den den tidslinjen som han är just nu det tycker jag är väldigt intressant att det är liksom så han bara men det här kommer han bara, nej nej säg ingenting du kan, för... du kan liksom det blir ripples i time continuum liksom säg absolut ingenting uh, det, det tyckte jag var väldigt intressant plus att det här att när han kommer tillbaka han bara ja men nu kan väl jag nu vill hon, Det känslorna den här personen har för mig, det är väl samma sak här, men det är väl liksom bara, oh, jag förstår inte vad du pratar om. Mm. Uh, det är kul med lite, det är lite paradoxer och sånt där. Mm. Ja, precis. En, en av mina favoritavsnitt. Har... Får, får, jag, får jag gissa? Ja. Är det möjligtvis när någon skrattande person är med i delen? Och spelar spela spela sin gamla karaktär igen. Ja, precis. <laughs> trickster tillbaka. Eh, med alla svår. <laughs> Luke Skywalker. Mark Hamill spelar Trickster. Som var med i originalserien då, 20 år tidigare. Eh, dels för att det är väldigt mycket referenser till Star Wars. När han till exempel utbrister. Att I am your father. Typ. Young <laughs> Trickster. Och massor med härlig väldigt bra dialog i det avsnittet överlag, det är väldigt underhållande um, det är klart jag, jag tyckte väldigt mycket om sista avsnittet säsongsfinalen uh, men... usch, usch, usch, usch den is... innan kommer tillbaka där liksom i rummet, usch riktigt he riktigt hemskt, jag säger bara så usch, jag hade tårar uh. ja ja vi kan bara säga att det har med hans mor att göra men hur det ligger till det får ni väl gå in på själva liksom. Yep. Men ja, just det Trickster-avsnittet som sagt är väl den som står ut mest. Men överlag på hela säsongen har det varit mycket av det här med uppbyggnad av hans karaktär. Och han har varit konsekvent som vi säger då i och med att han hela tiden har snackat om att han vill hämnas eller i alla fall ta reda på vad som hände med hans mamma liksom. Mm. Och det säger han ju i till varje avsnitt så det är ju det blir så etablerat i vad han ut efter. det är så skönt att ha en så pass eh, satt story. Liksom. Eh, men jag kan säga i alla fall. För de som förmodligen inte har sett den här serien. Så är det perfekt. Ta möjligheten att ta ner eh, eller få tag på säsong 1 på The Flash och se den. Eh, och oavsett om ni är en eh, comic fanboy liksom, eller fangirl. Så har den så mycket... Eh, underhållning och spektakulära liksom grejer som händer som gör att det, det, det kommer funka tror jag, för alla att ta sig till den här serien Mm. mm. Har du något mer du skulle vilja tillägga en gång under Flash? Uh... Nej, ser den Men... bara ser den helt enkelt <laughs> det är, jag kan inte säga mycket mer ja. så Ska vi gå in och köra hårt på lite Arrow då? Arrow, sure. Mm. Uh, Arrow gick ju också och blev säsongsfinal på här för en vecka sedan eller två. Uh, och... Uh, det var säsong fyra som avslutades va? Uh, ja det är det väl. Vilken bankroll ja. vi har. Ja, säsong fyra. <laughs> ja, jag vet inte vad känner du för den här... Säsong, den här säsongen. Hur, hur står den upp? Uh, säsong tre menar jag. Uh, säsong tre. Det är fyra mm. som kommer. Uh, ja, den är väl okej okay, men att jag tycker det har blivit lite ja, jag är inte så mycket för de här flashbacks som har blivit så ofta och en sån återkommande grej att det är alltid någonting, så fort det är någonting nytt problem som händer så, ja, en flashback på någonting man bara, och det här relaterar till det här problemet han har i nutid på vilket sätt, utan det är bara en sån här återkommande sån storyline till varför han har blivit som han är det där skulle jag kunna att de har separat eller något mm. sånt där, lite grann mer vid sidan av när han Typ han sitter och tänker och inte mitt i när någonting händer så kommer en flashback mitt i allt sen kommer man tillbaka till allting som händer. Man bara, ja just det. Han, han håller på att nu med någon och hade blivit mm. nedslagen. Ja okej. Okay. Um, alltså det är okej okay, men. Uh, ja, jag, jag tycker att. Den tappar lite granna i min syn, lite mm. granna med en del karaktär som byter och blir andra. Vi har ju Canary till exempel vilket de byter och håller på att leka med där. Vilket mm. irriterar mig, jag tycker det blir mycket sämre. Oh. Um, men, men jag tycker dock om um, relationerna mellan karaktärerna. Um, till exempel uh, oh, namn, bara för jag ska prata om det. Vad heter hon? Laurel. Uh -huh. det och hennes pappasnuten. Uh -huh. uh, jag tycker om det. De, de, de, de dividerar mycket. Jag tycker att det är bra däremellan. Det känns verkligen som de är arga, och sura och vresiga på varandra. Jag tycker att det är bra kemi med väldigt många av karaktärerna. Och uh, Arrow i sig tycker man blir lite så här... Ja, han är lite stel. Han har liksom den här inställningen... Jag kan inte ha med annat folk runt omkring egentligen. Något som stör mig fruktansvärt mycket i den här jävla serien är att folk får höger och vänster. Ja, men han är, han är Arrow, han är Arrow. Samma sak mm. lite grann i The Flash. Han är The Flash, han är The Flash. Vilka vet inte vilka de är. Det är någonting jag stör fri. I serien superhemliga. Ingen vet vem de är. I den här serien alla vet. Höger och vänster. Särskilt på slutet av säsongen när verkligen alla vet att Arrow är... Det är liksom så här, vem vet att jag är vem, vem vet vem min hemlighet är? Liksom, det känns som det är liksom gofers på bara... Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Bara, åh gud, är det någon som inte vet? Ja, ja nej, just den här säsongen när de har haft fokus på Ras -Ghul och Liga of Assassins tycker jag... Har förvisso haft bra skådespelare i de flesta rollerna och så men uh, det, det har inte liksom uh, dragit in mig på alls samma sätt som uh, äh, The Flash. Uh, jag har ju tittat på föregående säsonger och så och tyckte var det underhållande i brist på annat mer men uh, det känns som det har nästan blivit gått ner sig ännu mer med den här säsongen. Ehm. Um, de behöver pimpa upp det mer och det är klart att nu utifrån det som faktiskt händer i slutet på säsongen eh, Så har vi ju en möjligtvis uppbyggnad inför en Ja en, en förändring i Oliver Queens karaktär, han måste verkligen göra eh, En förändring i sig själv i och med nästa säsong och eh, kanske ta fram eh, Hur han ska vara som vigilante och om han kommer vara en vigilante, vi får se Pipskägg Robin Hood hat. Ja. Vad gäller ju som du sa där just det här. med, de hade ju den här tjejen som spelade Black Canary först då. Mm. Och ja det jag behöver inte det gör inga spoiler för det är ändå ganska tidiga avsnitt. Och det har, hon går åt helt enkelt precis som du sa. Och då tar systern över. Och det är synd för är det någonting som är genom hela alla säsonger har varit väldigt antimot så är den, den skådespelerskan. För jag tycker hon är ganska dålig överlag. Jag irriterar på mig ju fort jag serna. Jag tycker inte hon passar in. Eh, varken som en eh, crimefighter. Eller som en eh, karaktärens Den här åklagaren eller advokaten. Vad hon ska föreställa. Eh, och det är väldigt så här... Jaha, varför säger inte att de ska ha henne som Black Canary? Ja, då blir hon Tom Black Canary. Det var synd. Det drog ner en hel del för min del. Um, de tog däremot in en karaktär som Ray Palmer som kommer eller han är The Atom, en uh, Iron Man liknande figur och det, det är kul för de bygger upp inför uh, ytterligare en spin-off serie som heter uh, Legends of Tomorrow tror jag och den kommer komma kanske lite här framåt hösten eller ännu längre fram just för att komma igång samtidigt som de här två serierna har sin nästkommande säsong då. Mm. men jag kan säga för min del så de måste verkligen visa i säsong fyra som kommer att de har något att köra med för just i den här säsongen så var det faktiskt lite med Bärskt. Ja, så nog om det. Där har vi i alla fall um, två serier. och det, det, Visst, vi kanske klankar ner lite på R. Och det är klart, de har ändå hållit på nu ett par säsonger. Så om ni tycker om den här typen av lite mer dark and gritty på DC-sidan så ger den chansen då. Det säger jag väl. Inga annat än faktiskt. Um, ja, vi kan väl hoppa över till dig, Danny. Uh, för du hade ju sett en film. Yes, jag var såg. Uh... Mad Max. Mm. och eh, ja. Vad, Vad handlar se? den om då? Den här, ja, kort och gott, eh, den handlar om Max. Eh, som, ifall eh, vi se i början så blir han Det här, är, det här introduktionen för det han blir tillfångatagen och hamnar i ett, i ett stort läger eh, och används som en donationspåse med blod och sånt, och sen så blir den uttagen... Mm. För er som har sett så kanske sett att han hänger framme på en bil. Och där, där börjar det egentligen med de här knasiga... Jag vet inte vad de, vad de kallas för någonting, de här <laughs> snupparna. För om vi säger så här, jag tycker att det här är en riktig skitfilm. Alltså om vi säger så här, kamerarbete och praktiska effekter och sånt. Sure, superbra gjort. Men det, rent övrigt så tycker jag det är en bedrövlig film. Jag tycker att originalen är faktiskt mycket bättre. För jag tror att det tar en timme eller något sånt innan jag ens får höra att han heter Max. Och men det, är det behövligt att han, att han etablerar etableras som. Nej, Max, men alltså att det känns inte som en Mad Max-film. Det, det känns inte som hans story. Det känns som mm. de kunde plocka bort honom och det hade inte gjort, hade inte gjort någon skillnad direkt. Uh, mm. För att det här känns mer som Charles Fronts karaktärsfilm istället. Det, det, under hela filmen det var hon som är i fokus mer. Okay. Eh, det känns som Henry hennes storyline. Max han var liksom bara eh, minst to the end. Han är liksom bara en extra karaktär. De kunde ha kallat han precis vad som helst förutom okay. att eh, liksom de utökte och kör bilar. Oh wow. Oh. Apo, Men är hennes karaktär dålig då eller? Nej nej nej. Eh, bra karaktär och har ett syfte liksom. Men hans han han, han, han grymtar och sånt där i filmen. Uh, uh, uh. Man bara, säger någonting vettigt. Alltså i första biten av filmen så säger inte han så mycket. Han grymtar lite grann. Och, mm. och, och man tänker så här, why? Var, vad har ni gjort? Jag, jag var riktigt besviken efter att jag hade sett den här filmen. Jag, jag tycker om Mad Max-filmerna. Jag hade hoppats på... Kanske att, inte tre ändå. Den är väl inte någon som tycker. Alltså jag tycker om eh, trilogin helt enkelt. De, de, de, har, de tillför till varandra om vi säger så. låt låter lite mer neutral där. Mm. Eh, men att jag kände att den här kunde ha, precis som Säkert filmen jag nämnt förut, att de kunde bara döpt om den. Den hade inte behövt heta Mad Max. Kunde, kunde, de, de kunde bara haft Fury Road. Eh, bara haft det och så kallan för något annat. Mm. De, för sure, de använde liksom... Eh, typiska namn och sånt för till exempel olja och sånt. De har ju ett speciellt namn för i filmerna. Och de nämner ju en del saker som hänrör till de gamla filmerna. Mm. Eh, Road Warrior tror jag till och med nämns och allt sånt där. Um, men att utöver det så kunde det varit vilken postapokalyptisk film som helst där allt har gått under och liksom oljan är viktig och vatten är viktigt och sånt. Mm. För jag tyckte att eh, Tom Hardy tyckte jag var ja, bedrövlig i rollen, rent allmänt. De, ja. eh, många av de karaktärerna var totalt... Ja, bizarra. Vi har en enorm muskelknutte som går omkring, men den ser ut som om har tagit någon skit och har över munnen och tygbitar och sånt Han ser bara rent allmänt dum ut. Det, det är typ här: muskler, ingen hjärna, liksom, skjuter allt som rör sig. Man bara, okej, okay. stereotypisk sådär. Mm. Så... Men är det inte lite annars... den liksom gängse bild av med Max-serien i sig, det här med att den har knasiga karaktärer i Jo, jag vet, de har ju väldigt mycket, precis som de... Som mycket med de kör bilar och det är mycket som i någon gamla filmer, när de, när de har den här med tanken i... Vilken utav den är det? Är det tvåan? De kör en tank mitt ute i öknen med vapen tror jag ska vara. Uh, skitsamma vilken är utav dem. Uh, det är ju samma stug, det är ju där de stugorna de har tagit ifrån, men att... Mm. Det hade inte behövt ma vara Max som var med i det här. Det kunde ha varit en sidokaraktär eller någon annan. Det kunde ha varit han tokiga jäveln som flyger omkring i sin helikopter i de andra filmerna. Uh, med Max hade du kunnat strunta ut totalt för... Personligen, jag tycker att det här var... Du får ju säga, säga när, du, när du ser den en mm. vecka dag, mm. ifall du håller med mig. Jag tycker att... De kunde ha döpt till något helt annat. Då, då hade jag varit mer acceptabel, men nu satt jag liksom. Mad Max, okej. Okay, jag vet premissen. Från, jag tyckte om de gamla filmerna och där, Jag vet vad jag inte, så. Sure. Mycket explosioner som de gamla filmerna. Väldigt snyggt gjort. Och jag vet att väldigt mycket in camera att de, de gjorde det här i verkligheten. Och eh, vad jag har hört också så att Tom Hardy det riktigt skitstövel tydligen under inspelningen, men så, så var de ute i öknen i. Några månader och spelade in Allt där så han var väl miserabel Och det var ah, okay. <laughs> supervarmt och sånt Precis Vad sa du? Du dröp lite grann. Va? Ja. ja nej jag sa bara ja visst ja, Jag nickar och håller med precis vad du sa För jag hörde inte ett skit vad du sa just nu um. Jag hör er båda Men det är väl Danny som börjar Bli någon existent Ja, men då, om du sammanfattar det lite. Om jag sammanfattar lite grann, det um, Om du är Die Hard Mad Max, går ser den i så fall. Om du inte har så mycket intresse utav skiten, ser den inte. Vänta att den kommer ut på, i digitalt format och sånt där och se den så. Utöver det så kan jag säga att ja, ja, ja, jag önskar att jag hade inte gått på den i alla fall. Uh, jag kunde ha väntat att se... Jag kan ha av och och sånt där. Mm, okej. Okay. Alltså. Bra, men då är vi egentligen klara med övriga nördämnen. Ja, vi ska göra en liten extra instickare här och bara nämna ja. Kung Fury. Ja, Kung Fury. Jag har inte sett den själv än, men tydligen så ska det vara någonting att se. Um, ja, jag såg den här om dagen. Och det är ju en uh, referensbonanza i 80-talsduk med en uh, ninja som åker genom, en polisninja som åker genom tiden. Det är som att American Ninja goes crazy liksom och så slåssar mot Hitler uh, tillsammans med bland annat en dinosaurie. Um, den är helt svenskt gjord uh, och... Och fått hjälp från olika håll och kanter med Svenska Filminstitutet och annat 29-30 minuter lång och eh, ja alltså kvalit alltså filmen i sig alltså, om du, det är klart du inte tittar på den här förståren om du, om du tänker att du ska titta på den här förståren, då är du ute fel det är inte därför du tittar på den du tittar den på den för att du kanske gillar eh, nakna pistolen eller så här, lite eh, sjukhumor det är ju en periodikomedi. Ja, verkligen. Den är, den är over the top på många, särskilt i fight-scenerna, som jag tycker för övrigt är ganska underhållande faktiskt. Uh, han sparkar huvudet av nazister och han bland annat sparkar en nazist så pass att den, Han roterar i luften tillsammans med, med uh, nazisten då. Um, nej det, det, det visst den är underhållande för vad den är det måste man det måste man uh, slänga in det, det, på det sättet så är den väldigt underhållande. Men um, hade, hade du sett den, då uh, ja så jag kollade på den igår och uh, ja den var väldigt smått underhållande lite, väldigt så här retroaktigt kampig uh, uh, så. So. Men det var kul och jag kollade gametrailen för spelet också och det såg ut som... Ja, det passade väldigt bra in, lite... Mm. Oh, vad heter det? Street, Street of Rage, mm. eh, det känns det väldigt, och Double Dragon. Ja, oh, precis. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om den. Nej, jag ville bara eh, ta fram den för jag blev påtalad till och tvinga <laughs> att nämna den. Ja, det är bra. Jag är under hot. Då alltså. Men då tror jag att vi, har, vi är klara med våra nördämnen. Och eh, vi går till vår sista segment för dagen. Vilket är lyssnarmailen. Fredrik, har vi, har vi haft några korrespondenter tänkte jag säga Har vi haft någon som har hört av sig Till vår kära lilla podcast Jo då, det har varit ett, en hel drös Med mejl faktiskt Men jag kommer ta ut Ett par stycken bara Dels någon, bara, Vissa är bara liksom, Som svar på Föregående veckans diskussion En är från förra veckan Då hade vi ju angående Fysiska mot digitala spel och då hörde mackan av sig och han skrev egentligen så här då. Digitala nedladdningar är bäst. Fysiska kopior är enbart för extremt återvärda och sällsynta Collectors Edition-spel. Att köpa standardspel oavsett PC eller konsol på skiva är onödigt. På PC är allt i princip ändå gjort för digital nedladdning. Inte många retailspel som inte bara är en serienyckel på Steam. Som sagt, ett eller två spel om året som Super Extreme Collectors Edition. Resten bör och ska köpas digitalt. Det är ändå 2015 nu. Ha det gött, kära nördar. Ja, ja kan jag instämma. Ord och inga visor där. Jag kan väl nästan hålla med också faktiskt. Ja. Ja, men man kan hålla med. Jag tror det är den som är åsynpunkten av många... Till varierande grad skulle jag vilja säga. Det var väl lite extremt mot det digitala. Men jag tror folk ligger där i närheten. På, med den åsynen mer eller mindre. Precis. Och sen då slutligen. Ett, vi tar ett mejl bara till. Det är från Martin. Och han skriver tjena på er. Jag har lyssnat mycket och det är skönt att ladda ner och ha det sparat på mobilen, Smiley. Jag ville höra efter om ni har några bra speltips på FPS-sidan. Jag har nyligen inköpt jag Rigg en riktig monstermaskin. Och skulle vilja ha tips på några bra actionfyllda FPS. Um... Ja. ja, Fredrik du har ju där ganska snabbt vad du har spelat på sista tiden. Precis, alltså först och främst Ger du på Wolfenstein-spelen som precis nyligen kom kommit Dels för att de är väldigt fläskiga i utseendet Men också för just FPS-faktorn de, de, de gör sig bra Om du, om du gillar FPS så, så är det bra spel att ta sig an Det är väl de jag kommer främst på så här Bara flux. Jag vet inte På den mer krävande sidan Finns det några FPS som är väldigt krävande Som har kommit ut så är det väl i så fall Crysis-serien som jag tänker direkt på där, där kan du verkligen Kräma ur mycket ur din börg Om du nu har en riktig fläskig dator mm -hmm. Mm -hmm. Så det är väl de två serierna Som jag kommer att tänka på Bara så här på raka arm Jag har hållit mig borta från FPS på länge Så att jag instämmer att Wolfenstein säger folk är jättebra så Wolfenstein både nya och gamla och så här Crisis-serien är ju ett gammalt benchmark nästan ja. ja, visst man kan väl flika in Far Cry 4 också bara för att ja, det för där har ha lite sant. open world och eh, riktigt fin grafik Får inte glömma Postal 2 Jo, ni får glömma 2. <laughs> ja, Det får vi faktiskt ja. um, Jag vet inte, Danny har du några du kan inplika med eller? Go kan inte säga att jag spelar så mycket FPS och inte nya det blir mer gamla, äldre spel som jag kör på. Mm. I mm. annat, om man säger FPS så tänker jag bara på sådana jävla tråkiga krigsspel och sånt där skit men att ja. Det är väl ingenting som jag rekommenderar höger och vänster direkt så. Nej. Nej, du Martin köp, köp Killing Floor 2 och spelar det med en hel bunt med vänner så kan du fläska på lite där i grafiken. Ja, det är otroligt, ja. uh, han har slutat bara skriva att ni är bäst med vänliga hälsningar, Martin. PS, ni hade för tips på reor och sånt. Har ni slutat med det? Uh, Martin, vi har inte slutat med det Vi har bara inte riktigt haft tid till att föra ut så mycket på uh, Facebook. Däremot så gjorde jag det för inte så länge sen. Så det, kan, det kommer komma lite då och då speltips. Då, då, men i så fall kan vi säga rea på direkten att den 11 juni så börjar Steins sommarrea. Mm -hmm. Nej, så där har du en ordentlig rea du... Nu är det Max, nu blir det köpav <laughs> Nej, jag ska inte vara på 11 sa du typ, Det är en vecka för tidigt, då kommer jag ha tid att titta på det Från 11 till 20 Så kommer det vara Stinrea Härligt Det är tur att jag har köpt mitt Final Fantasy 14 Expansion nu, för annars skulle jag inte med det <laughs> <laughs> ja. Men det där får wrapa upp på Vår lilla Mailhörna Ja, och vi vill, vi vill tacka alla som är så trevliga och hörde av sig och vill kommunicera med oss. Med de eh, lyssnare-märilen så har vi lyckats ännu en gång, ännu en vecka avklarad, ännu en till i biblioteket så att säga. Lite jubileum också. 30 avsnittet. 30-avsnitt. Jag tänkte säga att det är fortfarande nördliv. Jag, jag var nära på att säga efter att vi hade talat så mycket film och serier att. Och det var därför annan fanboys. Men. Jag fick lite flashbacks. <laughs> det är kul. Mm. 30-avsnitt. 30 Där sitter vi tre som var med från starten. Ja, det, det är nästan som att jag blir nostalgisk. Det var många år sedan. Ja. Men, men. Men vi får se vad det är för lite skojigt som dyker upp Om vi får kanske en liten spelsession på nästa veckans spel Lite senare i veckan, vi brukar slänga upp en sån Så om ni vill göra det så kan ni gå till vår Youtube-kanal Och hur kommer man till Youtube-kanalen? Jo, den hittar ni nämligen från vår hemsida som är nordlivpodcast.se och det är inte den här podcasten om att jaga i skogen utan det är den om tv-spel. <laughs> eh, ni hittar där nämligen länkar till iTunes, Youtube, Stream, Twitch, Twitter, Hipcast Teamspeak-servern som vi sitter och talar om. Och eh, är det så att man vill diskutera lite av dagens eh, ämnen så kan man komma in på Teamspeak och eh, sätta sig i kanalen NerdLeave Community. Där kan vi tala bland alla, vad man säger så. Och eh, Vill ni höra över till oss och kanske skicka in ett lyssnarmail eller En veckans diskussion som ni känner att det här skulle jag vilja att ni diskuterar Eller liknande, så kan ni alltid skicka ett mail till info Det går självklart bra att nämna det på vilka av våra möjliga sajter som helst, antingen Eh, hemsidan och alla dessa länkade sajter som finns där med Med det så tror jag att vi har fått av allt vi skulle behöva nämna mm. Jag får tacka alla som har lyssnat live och ni som även lyssnar från telefoner eller mp3-spelare, folk kan inte mp3-spelare nu för tiden eh, som har laddat hem helt mm. enkelt och vi tackar för oss denna vecka och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Adjö! Toodaloo! Bye bye!